Dedir bu həmin bu sahabi gedir Məkkəyə. Məkkəyə eləndə Məkkəyə görürlər ki, bu müşəmmənlər kimi, yəni müşəmmənlər kimi özünə aparır. Yəni müşəmmən kimi artıq müşəmmən İslamı qəbul edib. Deyirlər ki, "Səvəb səbəb ki, "Ey İsma'il, sən də deyir Məhəmmədənin o axmaq adamlarından olmusan." Deyir ki, "Xeyr, lakin mən deyir olmuşam. Yəni Allaha və onun rəsuluna təslim olmuşam." və sonra həmin o sahabi anlışır ki, mən deyir, yəni anlışam ki, sizə yeməmə tərəfdən bir dənə olsun, yəni, bir dən gətirməyəcəm. Çünki bu sahabın əlində bütün ticarət yeməmə deyən yerdə bütün ticarət bunun əlində idi. Bütün mal dövlət o tərəfi, yəni ticarəti hamısı bunun əlində idi və oradan da hüvbub, yəni dənəli bitkilər gəlirdi, dənəli meyvələr. Aydın, yəni, misələ kiçmişdi, yəni, qozdu, fındudur, yəni bu cür şeylər hansısa olur, yəni. Bu cür meyvələk hamısı oradan gəlirdi. Və bu an deyir ki, mən deyirsə, onları daha satmayacağım, ta o vaxtı qədər ki, Peyğambar s.ə.və icazı verməyənə gələr. Peyğambar s.ə.və versə, mən ondan sonra sizə bunlara sata bilərəm. Sonra Qurayşlar Peyğambar s.ə.və yazırlar, deyirlər ki, bəs xaric edirik, yəni, həmin o adama deyir ki, bizə şey yəni, yemək izad göndərsin, bu cür me meyvələrdən Və sonra pevhamasım həmin sahabiyyə deyir ki, göndər onlara. Yəni onlara, yəni, yəni, onlara ticaret elək, ticaretli kəsməm. Sonra bundan sonra bəni öləhiyyən deyən yəni, qəbirləyə qarşı pevhamasım bir döyüş olur. Hər yadızdasır biz demiştik ki, pevhamasım on nəfə sahabə göndərir, bəni öləhiyyən qəbirləsinə. Onları öldürürlər. Yadızdasır da, onlar gəl, pevhamasım deyirlər ki, bizə on nəfə göndər, bizə öyrətsin, deyiniz adı. Onlar gedənlə, sahabələr öldürürlər. Yəni, istəyirlər ki, Qubay-ıbradiyalı hamunun dəstəsin, ki, həmin o, o nəfəri əsr götürmək olaraq satsınlar, pul ödəsinlər. Lakin, dediyimiz kimi, yəni, üç nəfəri götürürlər, biri inatkarlıqa dediyinə görə öldürürlər sahabilərdən, ikisi qalır. Hə, i̇ki nəfər sahabi qalır və onların sonra, yəni, bildiyimiz kimi, yəni, başlarını kəsirlər, öldürürlər. Və Peyvəməzən bu qəvrədən qısa salmaq üçün, bir, Qoşunu hazırlayır, qısa bir ya kiçik bir qoşun hazırlayır və həmin qoşunu yəni, onların üzərə göndərir. Həmçinin Peyvəməz əminin buna etməkdə məqsədi yaxınlıqda olan, kətlərdə olan ərəblər yəni, ki, var idi Peyvəməz əminin mütahabı onları göstərmək ki, yəni, çox özlərinin yəni, xəttlərindən çıxmasınlar, yəni, özlərini yaxşı aparsınlar. Yəni, bən olu həmin qəbirəsinə qarşı Peyvəməz əminin 200 nəfər sahabi hazırlayır, 200 nəfər sahabi göndərir Bu da Rabi'l-əvvəl ayında olur, yəni Hicrətin 6-cı ilində Rabi'l-əvvəl ayında. Həmin qoşunun, həmin dəstə özlərini göstərir ki, gör, buna Şam tərəfə gedirlər. Lakin, yəni, münasib yeri tapan kimi qəflətən həmin qəbiliyyə tərəf hücum edirlər. Həmin, yəni, həmin qəbiliyyə tərəf hücum edirlər və həmin yerlə keçəndən sonra, yəni Peyğambas əsələm gəlir, sahabilər ölən yerə. Hazır adı şey sahabları öldürmüş də 10 nəfərdən yəni 8-ini. Ora gəlirlər sahiblər üçün dua edir. Sahiblər üçün dua edir və Allahdan onlar üçün bağışlanma diləyir. De Sonra dənölləyən qəbiləsi buna işləndə hamısı qaçırlar. Hamısı qaçır və yüksək dağlara çıxırlar, yəni dağların üzərinə çıxırlar. Və Peyğəmbər (s.ə.s) onları heç birini tuta bilmir. Sonra Peyğəmbər (s.ə.s) onların yaxınında onları asran qəbələsi olur. Hətcə onlar da Peyğəmbər (s.ə.s) qarşı düşməçili edirlər, onlara edir. Və həmsənə Peyğəlmar Səhəm istəyir ki, bu qəbiləyə hücum edəndə qureşlər bunu eşitsinlər. Bu qəbiləyə hücum eşitsinlər və bundan da qorxuya gəlsin qureşlər. Ki, yəni Peyğəlmar qarşı <coughs> bir daha belə yəni, cürət etməsinlər. Necə ki, yəni əhzab döyüşünü hazırlamışlar, elə bir şey edə bilməsinlər. Və sonra Asifan deyə yerə gəlib satanda Peyğəlmar Səhəm qarşısına müşriklədən bir dəstət düşür. Və bu dəstəyə Xalib ibn Valid, o axt kimi müşrik edirdi, o başçılıq edirdi. Və Peyğəməd Seyyəm yəni, sahabilərlə bu yerdə yəni, yəni, üzrə gələn sonra Peyğəməd burada zöhr namazını qılır, zöhr namazını qılır və elə bir halda Peyğəməd namaz qılır ki, müşrikə deyirlər ki, əgərdir biz onları hücum etsəydik, onların hamısı əli götürə bilərdik. Yəni, onların başı qarşı namazdan silahlarını qoyublar qırağa, Hücum əlisi də hamısını götürə bilərdik, əsr kimi. Lakin, yəni, müşriklər hücum etmirlər. Yəni, Allah-u ələ ki, onlar hücum edə bilmirlər. Və ondan sonra Allah-u ələfəyəmə səmək, yəni ayın azizədir. Nisa surəsinin 102-ci ayəsi. Və həmə aidədir Allah-u yəni, ələfəyəmələrə döyüş zamanı necə namaz qılmaq qaydalar öyrədir. 102-ci ayə, Nisa surəsi 102-ci ayə. <coughs> Və Aydal ata bilir ki, vaydakun da fehim faqamta faqamta lehumu salat faltaqam taifatan minhum me'ak. Digəl, namaz qıldıran vaxtı, goy bir dəstə sənə qalxıb namaz qılsın. Yəni qoşunun yarısı, bir dəstəsi qalxıb səndən namaz qılsın. Gəli, xudu eslahatun fa iza sajadu falyakun bir təsir deyir, silahlarını siz səcdəyə gedəndə onlar arxasında sizi necə Və ə, ə, əvvəlki dediyimiz üçün ki, sonra bu dəstək qılıb qutalandan sonra Peyğğınmasam gözləyir, ondan sonra gəlir ikinci dəstək namaz qılır və sonra Peyğğınmasamda bir irdə qutalı, yəni ayı uzundur, nisə sürü 102-ci ayı. Və bəzi nəvətləri gəlir ki, bu, birinci dəfə Peyğğınmasamın yəni, qorxu namazı qılması idi. Lakin bu, ixtilaflı məsələdir, biz kesin yəni, dəstəkimizdə bu haqqları danışmışdır. Sonra Peyğğınmasa səsələm, Oqqayşı Təminin Mə Gömr deyən bir yerə yenə də qoşun göndərir. Bir dəstə göndərir ki, yəni, müşrikların üzərinə hücum etsinlər. Həmçinin sonra Peyvəməz s.a.m. Muhamməd ibni Məsrəmə adlı sahabəni Zulqıssa deyən bir yerə göndərir. Yəni, Peyvəməz s.a.m. göndərdiyi dəstərin hamısı yəni, qalib gəlirlər. Yəni, hamısı qalib olaraq qaydırırlar. Lakin, bəzən, mühəmməd ibni Məsrəmənin dəstəsi on nəfərlə olunurlar. Bu, on nəfər gəlirl Yolu, yarı yolda yolurlar. Yarı yolda qorular və deyəcəyi israrət edəyik. İsrarət deyəndə yəni onlar israrət edir, düşmən gəlir və bunun xəbəri olmur sahəbləri. Və hamısını öldürürlər. Hamsını öldürürlər. Bir nəfər Muhammed ibn Məslemə qonşunun başçısı, hansı ki, bəlkə məsələn təyin edilmişdi 10 nəfərin üzərinə. Həmin sahəbə yaralanır, lakin Allah elə belə ki öldürüblər onu. Daşı öyrənmişdi. Sonra bir vaxt sonra görür ki, yaxından bir adam keçir, həmin sahabi, ənlə onu işarə edib çağırır. Gəlib -gəl kömələsin bu, taqqət yox tərpinməyə və həmin adam gəlir, ya, o da müsəminlədir, bir nəfər olur, bu sahabəni Muhammed ibn-i Məsləməni götürüb Qaytarlı yeri yəni Mədinəyə, gətirir Mədinəyə, sonra pe Peyğəmbar s.ə.v, yəni həmin sahabi sağ qalır, yəni ölmür, sonra Peyğəmbar s.ə.v, Əbu Oveyn ibn-i adlı sahabəni kəs nəfərlə göndərir həmin yəni olan yerə, onları qıran yerə, səhabələrin öldürülən yerə. Lakin gələb heçəsə tapmırlar. Və gəlirlər ki, onlar dəvələri, qoyunları qoyub qayub, qaçıb gediblər. Hamısını tərk edib gediblər və onları gətirib e, götürüb Mədinə şəhərinə gətirlər. yalnız bu dəfə Peygəmbərəm göndərdiyi dəstədə yəni buc üzə yəni, yəni, 9 nəfər olur 10 nəfərdən. Sonra əleyhi və səlləm Zeyd ibn Harisa adlı sahəbəni beləsə yerə yəni qoşun düzəldim, onu göndərirdi qoşun başçısı kimi. Yəzid yəni, ibn Harisəni çox aladı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmişə qoşun kimi göndərirdi. Məsələn, məsəl yəni Hicrətdən 6-cı ildə Peyğəmbər bu sahəbəni Cəmın deyən bir yerə göndərir. Məşşidə yaşan yerdir. Və Peyğəmbər Yəni, bu sahibə onu göndərir və sahibə oradan bol qəlimətlə yəni, geri qaydırır və qələbə çalıb geri qaydırır. Həmsinin, hey istəyən bir yer olur, pevmasa bu sahibəni də oraya göndərir. Və pevmasa sanəm, yəni, bu sahibəni bu dəfə göndərəndə onların qarşısına Şam tərəfdən gələn bir kərvan çıxır. Kərvan çıxır və Yə, bütün kervanı ələ götürürlər sahabilər, Hazrıq Peyğambasım onları göndərmişdir. Kervanı götürəndən sonra onu, çər, yəni, kervanın daxilində Əbul As ibn-i Rabi, İbn Rabi adlı bir nəfər olur və bu da Peyğambasasamın yeznəsi olur, yəni küləkəni. Yəni yoldaşı, Peyğambasamın qızın ki, Zeynəv olur, onun yoldaşı olur. Mədənə şəhərini gətirirlər və həmin Carvan cisəsə çoxlu, yəni gümüş əld etmişlər səhabələr. Tariq-i Əl-Əmət kimi. Əburas mədə şəhərə gələndə, yəni zəvcəsindən, yəni Zeynəbdən, Peygəmbərəm qızından onun himayəsini istəyir. Diriq Osmanlı himayə etdiyi, məni əziyyət verməsinlər. Və Zeynəb həmin o, yəni, yəni könül yoldaşının, həyat yoldaşının himayəyə alır. Yəni diriçi, yəni sən, yəni səni heç artıq ərvola bilməzsən, Sonra Yəni Peyğəmbər səm həmin o öz qızını, yəni bu şey hər kəsinin qəbul edir. Və Yəni Peyğəmbər ondan götürürəm bütün qəlnəməti yəni, hamısını qaytarır ona. Həmin o Əbul Əs. Və Əbul Əs gəlir Məkkəyə. Bütün yəni o hansı? Çünki qəfilənin başçısı bu idi, kervanın başçısı bu idi. Və Məkkəyə gəlir və kimdən kimə götürülmüş deyən, nəyin kiminçə əmanəti var idi, hamısını öz, yəni qaytarır. Və deyir ki, mən deyir bura gəlmişəm ki Yəni, gəlim sizin əmanətdəri çatdırım və lakin mən artıq müsəmin olmuşam. Mən artıq müsəmin olmuşam. Sonra şəhadəti deyir, Ləyə ilə Allah Muhammed Rasulullah deyir və Mədnə şəhərini qayıdır. Və deyir ki, mən gəldim ki, yəni, qorxudum orada İslamı qəbul etmir ki, siz deyərsiniz ki, qorxudan qəbul edib ki, bizim malımızı verməsin. Lakin mən sizin malıqca qayıtarıram və indi isə qayıdıram Mədnəyə. Sonra qayıdır Mədnə şəhərinə və Yəni, əvvəlki nikahı ilə yəni, yenə də qızın qaytarır həmin adama. Yəni, Zeynəvi təzdən elinir, Əbulas Zeynəvi təzdən alır. Həmsinin Zeyd-i binə adlı sahabəni Peyvəmasın tarif deyən yerə göndərir. Tarif deyən yerə, başqa bir qoşunla Peyvəmasın göndərir və həmin döyüşdürə sahabə yəni, qələbə salıb geri qaydırır. Və sonra Peyvəmasın həmin sahabəni, yəni Zeyd-i binə Hərisəni cüzəm deyən bir yerə göndərir ki, orada yəni, müşünklərin hücum etsin. Və oradan da həmin sahabi qalib olaraq qaydırır. Həmçinin Vadil Quray, yəni Yerif bu sahabəni göndərir. Sonra Abdurrahman ibn-i Oğuf adlı sahabəni, məşhur sahabədir, deyən yeri göndərir. <coughs> bu adı işitmişsiniz əvvəldə. Dovmətölcəndəl deyən yerə, Yerif Elmasın bu sahabəni yeri göndərir və deyir ki, Abdurrahman, Abdurrahman ibn-i Oğufu çağırır və öz qarşısında oturtdurur Bismilləh və fissə bililləh, Allahın adı Allahın yolunda. Allah'a qarşı küfr edənlərə hamısı yani qarşı döyüşmək lazımdır. Sonra Peygaməl Sələm ki, sən ged filan yerə, yəni domatür cəndərdə yerləşən kəlb qəbirəsinin yanına və həmin qəbirənin yanına gəyir, lakin sən nə qadınları öldür, nə də uşaqları öldür. Heç sənəmə, ged onları dəvət edə İslam'a. Əgər sənin dəvəti qəbul etsələr, deyir, onların başçısının qızınla evlən gəlir, evlən olan başçısının qızınla geri qayıd. Və deyir, Əbdülrahman ibn Alfa radiyallahu anhlu həmin, yəni, tayfanın yanına gəlir və onların İslamı dəvət edir. Və üç gün onlarla yaşayır, yəni onların qəbiləsinin içində üç gün yaşayır. Yəni, təbii ki, yəni, dəstəklə, qoşunla. Və sonra qəbilərin başçısı Əsbaq ibn Amr, Əsbaq ibn Am Tabi, qəlbi, həmin bu adam qəbirlərin başçısı olunur, İslamı qabil edir, İslamı qabil etdiyini elan edir. Və onunla çoxlu insanlar, yəni, tayfanın çox isəsə İslamı qabil edir və kimlər ki, İslamı qabil etmirlər, onlar cizə verirlər. Yəni, kafir olaraq qaldıqlarına görə nə verirlər? Cizə verirlər. Çünki onlar əsrəndə olurlar, yəni, xəçbələs dinləyində olurlar. Və Abdurrahman ibn-i həmin o sahabi, Peygaməsəm gündərdikli sahabi, Həmin qəbilənin başçısının qızı ilə evlənir və qaydır, Mədiniyə, qaydır Mədini şəhərinə və sonra həmin qadın, yəni, ən möhtəbər və əni, yəni, laadlı sanlı sahabələrdən olur. Həm sünif, Peyomazım Ali ibnəvi Talibiyyə, Abdullah ibn-i Saad ibn-i Bəkır adlı qəbiləyə qarşı, Peyomazım onun qoşunu hazırlayır və onu göndərir. Və bu da fədəq deyilən yerdə olur. Fədəq, eşlim sibək ki, Fatımə radiyallahu anhını gəldi, Əbbaşədən haqqını istifadəqdə götürülən qənimət haqqında, həmin o və bu dəyişdə olur və Peyğmə sələm yəni bunu Şabın ayında, yəni Hicrətin 6-cı ilində Şabın ayında Peyğmə Əli ibn Əbitab göndərir və Əli ibn Əbitab radiyallahu anhı yəni bu dəyişdən qələbə çalıb geri qaydırır. Həmçün, Peyğmə sələm Zeyd ibnəxər isə adı sahabəni Yenidə Banufizara Diyan-Kabilan üzərinə göndərir. Banufizara Diyan-Kabilan üzərinə göndərir. Rolun, yəni, bu döyüşdə, yəni həmin sahəbinin qoşununa bəzi sahabelər yaralanırlar. O vaxt ki yəni, onlara hücum edir, bəziləri yaralanırlar. Və Zeyd radiyullah anhu, yəni birini, yəni, götürür və deyir ki, göyüş artı onun başının yarılıb sahəbinin Yəni, güclüzləri alıb, hamdəsir ki, yəni, qüsül almamış, yəni, canabət qüsül almamış, bəni o fəzalə hücum edəcək. Həmi sahibi hamdəsir, yəni, nəzir eləyir ki, mən deyək, yəni, qüsül almamış, bu qəbirlə hücum edib qisas alacaq. Yəni, deməkdir ki, ən tez bir vaxtda sağalan kimi mən yəni bunlar üzərə hücum edəcəm.